Espainian alderdi popularak korrupzioa batean kondenatu zuten joanen den ostegunean eta Mariano Rajoy Uzkaltzeko zentsura mozioa aurkeztu zuten sozialistek segidan ostegununtan eta ostiralean aztertuko dute galdera hori diputatuen kongresuan eta gurekin hortaz mintzatzeko jon eh, anza egunan. Hai e politika behat zaile bezala horkeztuko zaitugu e, pixka bat ez, zure irakorketa nahi ginuke Madrilean pasatzen denaren inguruan, behar bada astapenetik asteko e, zentsura mozio hori nola da alderdi populajaren ustelkeria afera hori e, zer da? Bai e, bueno, Pedro Sánchez e, izango dut e, aia alderdi zezkaren E Egia da, e, Espainian e, aurrekontuak onartu berriak direla, e, pero e, Mariano Rajoyk lortu duela bere aurrekontuak ateratzen, aiz eta e, minoria arbi handen. E, Espainian haipatu e, behar da, badela e, zera sistema parlamentarioa bat, ez da zehazki estatu frantxe esan bezala. Eia, e, Espainian presidenteak eskumen handiak bat dituela, e, indarra handia bat baina e, zera aurrekontuak e, pasatu behar ditu e, parlamentutik, eta e, minorian izanik, ba, zaitasen handiak izan ditu horretarako. Une horretan nahi e, justu, e, a, zera aurrekontu horiek onartu eta horren egunean, zera korruzioa fera handi bat e, irten da, beste bat, e, esan, esaten esan berbara da, eta eh zera alderdi sozialistak gabagun e, ikusi du une horretan eh zentsura mozio hori mailgaina jartzeko, eh hor hor ikusi urte momentua. E, zentsura mozioaren funtzionamentua e, gutxora bera eh nahiko antzekoa da. Eh aizu zen ere e, gauza bada gehiengo batek e, presidentearen aurke egitea, baina eh bat bada kondizio bat eta hori da eh zentsura mozio hor duenak behar duela autagai alternatibo bat adostu. Eta, hmm. ondotik, autagai horrek geriego osoa eskuratu behar du. Hori da, baldintza. Egan nahi du, hor, diputatuen kongresuan izanendutela autu bat, Mariano Rajoy edo Pedro Sanchas. Hola, termino horietan izanenda azkenean erabaki politikoa? Hori da, e, azkenean, e, pe, e, Mariano Rajoyri ezetzezateak ergan nahi du, Pedro Sanchasin baietzezan beharra, nola bait? eta e, alderantziz e, Pedro Sánchezin baiet ez esateak, e, zera, Marian Rajoyerik baiet esatea dakarrela. Beraz, e, egoera horretan e, alderri guztia posizionatu berko dira, eta nolabait erabaki beharko dute, e, zera Rajoy Edo Sánchez izanen den e, presidente. E, alderri sozialista den estrategia nahiko garbia izan da, e, bereik ez dute... E, Beraien auta horren babesan hortzeko e, inolako negoziaziorik e, irekin egin horrekin. Eta horren e, motiboa e, garbia da, zenbakiak zen eginezkero, e, Pedro Sánchez presidente izateko okera bakarra, e, Katalanen eta Euskaldunen botu hori esker izango litzateke. Eta negoziatzen hasiko balitz, ba, ziurrenik e, arazoak sortuko litzateke. Bai, e, alor Espainiarrean, nolabait e, Katalanei kontzesio batzuk egin beharko gelako, eta liberean e, beste aldera eginez ez gero, aldegia e, negoziazioen ditan katalanek espertuko luketenari mutzine ginez gedo, ba, babes horiek altzeko arreizkoa ere izanen luke eta. Berazune honetan, e, berak euntai hurroi e, babes behar ditu, euntai berroi eta baditu, Eta 9 euriek lortzeko, Katalanak eta Euskaldunak larko dituzten. Ha, Aipatuko dugu eh, alde bako txak zer interes duen, eh, zertan. Eh, Behoa da, laburki, behiei eh, liku hau txia itzin, eh, PSOek segurtatu da du Podemosen sustengoa hori da? Podemosen eh, sustengoa ez du ziurtatua, eh, si eh, no seke galdeketabate ginen duelako eh, mailan hori horrela izateko, baina probabilitate guztien baitan horrela izanen da, podemosek berak eh, inolako balinttzari gabe edo kontrapartidari gabe eh, mozio horibabbesuko duela erranelaako, besteak beste podemosek hiru eh, urte edo pi urte daramattzako eh, pedo Sanantchez hori egin deza eskatzen. Alderdi populareko ustelkeria kasuek pusaturik, Espainiako alderdi sozialistak zentsura mozio bat aurkeztu du Mariano Rajoyren kontra, gaiortaz mintzatuko gira astearte goizean, aktualitate politikoa aurbiletik segitzen duen Ion Antsa Mendi antza zurekin e, segitzen dugu Madrileko kontoriek e, aipatzen, galdera bat eginentzaile diputatuei Marian Orajoi edo Pedro Sanntzaz autoatu beharko dute eta aipatu dugu lehen leentzatian, Ba, aldehdi sozialistak bere eskejean seguraski bilduko dituela unidos Podemosen um, bosak, unek euntabe joko ita amasei bos emanen lizkioke, egin nahi du hogei falta dituela irabazteko, zentsura mozio horrek pasatzeko, Eta, aipatu duzu, aukera bakarra litzatekela eh, eskaldunen edo katalanen gana joaitea, eh, baztehtu duzu ziudadanosen eh, aukera, ziudadanos taldeak, oh, eh, alde gdi liberal bat da, aski Espainiak nazionalista azken ah, astetan hainitza aipatzen dena kataluniako eh, gaiaren inguruan, ziudadanosek ze jajera izanen duok? Ba, eta getorragiak, Manuel Balsile, galetu ibarzkodibu, zer esbera, <laughs> zidadanosan e, gertu da bidelea. E, zidadanosan berak, ez du jakin e, oso ondo erreakzionatzen zionatzen, uste de, e, zera Pedro Sánchez en kolpe politiko eke pixka bat, e, lekuzkan poedo geratu direla. E, Zidadanosek, e, hogeita amabi parlamentari baina ez ditu, une honetan, inkesetan e, deixente gai hau, baina herritatean hogeita amabi baina ez ditu, Eta beraz duen erabakimena du. E, egia da, e, beraiek e, proposatzen dutena dela e, beste bide bat, beste alternatiba bat, e, lehenik eta baina autoskondeak lehen bailek behitzea, Mariano Rajoik berak, baina bestela e, beraiek behitu duten mozio instrumental bat egitea. Alegia, ez Pedro Sánchez aurkeztuta, baizik beste hautagai e, teknokratiko bat e, jarrita, eta e, programa bakararekin e, litzateken autoskondeak behitzea. Horie Pedro Santchezek hori ez ezkoa eman dio, bere bidearekin jarraituko dola, beraz oso soziala da eh, cidadanosek gausak dauden moduan, eh mozioari babestea. Nik ezeinezkoa esango nuke, e, zerbait aldatu beharko letzateke hori hori gertatzeko. Ziu eh, da danosen ba ez, eh, beraz eh, beharko du joan, eh, janduk bezala Katalanen eta eskualdunen gana, aipatzeko ah, eh, horiak amazazpilar leku dituzte ERC eta um, konvergentia edo ba, inguru zentru eh, eskuinaren artean, horiak zer eginen dute eta zer baldintza ezartzen dute? Bueno, e, Katalanek azio edo batean e, oso jarrera hona gertu zuten emozio honen aurrean, lehena reakzioak e, babesaren aldekoak izan zen den, abarmenak, egia ja, ondotik e, saiatu direla, e, bueno, ba, normalaren bezala, berea inpozizioa piskabat e, indartzen, eta e, eskatu dute, e, bueno, gauza gutxi, eskatu dute egia da, epatu dute e, kintorra kataluniako presidentiak, epatu du e, preso politikoen ingurua behar dela mintzatu, e, erabakitzeko eskubilean inguruan behar dela mintzatu. Bueno, horrelako e, aipamenak egin dituzte, e, eskerrak egutia hor, e, egia da, beraiek harrituta direla e, Pedro Sanchisek horretik deitu ere zielako egin, ez da beraiekin harremanetan jarri, eta inengo bilkurarik egin, ez publiko kezperatuke, e, eta beraz, e, posizio horretan daude, baina ez dute itxi inondik ere e, babesa ematearen aukera hori, Lezeta, eta, esan bezala hastenaren ikusten dut guztionen klabetako batela e, Pedro Sánchezek ez duela eh pentsat investidura aurretik ezer e, negoziatuko. Beraz, e, Katalanek ez dute guztiz argitu zer eginen duten presio pixka bat egiten ari dira politikoki e, zerbait lortzeko babes horren turukean, e, baina ez da momentu ez da eranzukik. <hazio> Beste idealitzateke Pedro Sánchez bozkatu eta gero negoziatu? Bai, e, aukera bat hori litzateke hor kontua da e, e, Zera, gauzak dauden moduan e, e, Zera, e, esan bezala e, ez daukatela bien artean aukeratu besterik Hori e, e, da kontua, ez dute iaia bi programa politikoren artean hautatu behar Baizik e, bi presidenteren artean mm. Eta hori da, e, Pedro Santchezek bai gainean jartzen duen karta, eta eh pentsatzea e, katalanek nahiago dutela, eh ez den beste donor. Hori da. Katalanak katalanak ustemad <bat> ditugu alde batera Euskari Gitarrak e-ajotak bost eh, alki ditu, EH atxe bilduk bi, eh, e-ajotarena behar bat da, eh, posizio zailena izanen da, oh, eh, zer espero daiteke e-ajotarena ganik? <laughs> bueno, eh, zaila usantzea, eh, e-ajotaren -EA gatik, momentu edatzea espero daitekin esatea, eh, batira aurrekoan e horrekontuaren horre kontuarekin, eh, izan dako e, zera jokaldi politikoen ondoren, ezta? Horrek epskagat kompresioago egiten du kontua. Ni batetik itik harritu pixka bat e -pixkate, pixkate, e, zeren Espainian e, prentsa guztiak eta analizio guztiak diote ea jautak ez duela e, Pedro Sánchez badestuko. E, eta ni pixkagat horrekin harritu nez ez duke elako inondik ere hori egintzat emanen. Ea e jautak esan duena da presideela e, Pedro Sánchez egin egiteko Baina Zerro e, Sanchizek momentuz ez dira ezer eskaini edo ez dela beraikin e, negoziatzen edo hitz egiten e, saiatu. Eni guztiak edaiotak bai duela pozizio e, zail bat, batetik itik alderri sozializarekin gobernazionari girilako ez dira bai e, Eusko Parlamentuan, baina baita udal e, garantitxu askotan ere e, gazetzen eta donostian esaterako. E, Eajotak ere beti e, Zera Espainiarre eta zehazki Pablo Iglesiasi Eugutze izan dio e, Mariano Rajoy presidente izatearen Errua Eta beraz oso zailari izateke orain Politikoki e, azaltzean nola Eajotaren e, Eajotari esker Mariano Rajoyk Eta batez ere korrupziokaso guztia Hauen ondo, ondotik Eajotari eskior Mariano Rajoy presidenta izateen Jarraituko duela, hori alde batetik Baia bestetik garbi dago EJAjotak eh, nahiago duela ehrajo el presidente izaten Satanjarreta berekin e eh, akordio politiko oso garantzekoak egin berre dituztelago. Beraz, egoera eh, biurri horretan eh, hartu barko dute erabakia eta nik uste dut EJAjotak eh, nahiko lukena dela erabakigarriak ez izatea. Horrek askatasun geiago emango dioke. Baina eh, Katalanek eh, Pedro Sánchez badesten badute, ea eh, jotaren bouak izango dira guztiz erabakiarriak eh, aerahau argitzeko beraz eh, ikusikoa. Ona, matematikak e, ba, eginen ditugu, ikusiko dugu, oztegunean eta ostiralean zer gertzatzen den Madri lehen, e, behar da bukatzeko zurekin jonantza sozialistek, hipotezia bat zuetan mintzogira, hipot gauza hipotitikoak, baina e, Pedro Sanchezek irabazten balu, zentsura mozioa pasatzen balitz, nula goberna lezake sozialistak, jakinez aldehdi populakak orain pasarazi ditola zuzituela, ditola zuzituela aitzin konduak? Bai, bueno, lehinik eta behin ekainaren emezortzian eh, senatuan behar dira eh, bueno, guztiz onartu, aurrekontu horiek eh, azken eh, tramitea hori izanen da, beraz ofizialkio da ez dira eh, legalki onartuak aurrekontu horiek, eh, hori da ere eh, zentrumea muzioa ebaztea hain azkar e, egitea e, PP bideratu duena, alegia EAJari presio egiteko, eh aurreko kontrolexi urtatuak ez direnez, ba eh kenean 18 baino lehenago egiterak bizi dute, era e, asamblea hori edo osoko bilkura hori ezta. Eh, begi ustedut eh Alderri sozialistak e, goberna goberna epe labur batez erlatiboki egonkor e, Azkenean, e, bueno, hainbat arau eta hainbat erabaki arditzakelako presidentearen eskumenak erabilita. Esate baterako erako, de Montzal lege famosua, ba, zera, hainbat azkerasunetan murriztu dituen lege hori, e, peperen lege hori, atzera bota lezake. Eh? Egia da, e, ez duela demoraluzet goberna, gobernatzerik izanen, lauro gitarlau diputatu baino ez dituelako, Eta beraz, e, autoeskundeak daitu garko lituzke luze baino lehen. Eh? Eta kiguna da, Europarra hauteskundeak edo autoeskunde municipala baino lehen egin duen horiek zemenik urte betere dira, edo e, lehen hau. Eh? Egia da, 2005o badizko horrekontu batzuk ateratzea, iaia ez zinezkoa, e, izango lukeela e, deien ere bilduko ez lukeelako. Beraz, nik uste, eskenatoki horretan, Pedro Sanchezek hainbat erabaki hartuko lituzkela oso fite, biziki fite, erabakie. E, popularrak izan edirakenak, e, e, sozialak eta e, hainbat askatasun legoziok edak. Ez dut uste Katalunia eta Euskal Heredia eninguruan inolako erabakirik hartuko lukeenik, alegia e, eteralak itezkubi da eninguruan, de edo horrelako kontu eninguruan uste lukeela deus eginen. Eta handik egutida, handik hilabete egutida, haute e, eskondeak dituko dituzkeela, e, presidenteak du hauteskundeak eskondeak e, diteko eskumen guzia, beraz une egokia denean haute eskondea dituzke bere Ba, Gitasun horien uh, gatik, e, Jonantza Milesker, e, politika behatza, urbileko behatzailea zizera, horiteraziko dugu eta e, zure gogoetak ere toliati.eus web gunean atxe maiten al ditu e, interesatua adenak eta e, tuitean ere. E, Jonantza, Milesker, eta pasai gunan? jo